رب يا ذل الله فلا مذل له ومن يذل له فلا ذل له واشهد الله اله الا الله وحده, وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده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 عليه توکلت و الیه متاب زم عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو باسته سو مخکې ذ سورت رات تدیال لسمی پاره سه یسول سورت رات کې لن مقصد د دې خبرو چې لايق در آمدکې دو صرف یو الله دې اصل کې راز ویلې شي گل مشرک چې بغیر د الله نه مخلوق ته आवाज کړي او د صورت اغا تولو شي نو پاغا گلګلش گل چې ګور د خو بلته ماواس کوم او دا دی رد قرآن کې و دی صورت کی دا دی خبر بیان دے دلائل پدی پیش کئی چدا مدد قولو قابل او لائق صرف و صرف یو اللہ دے مخلوق تک سوکواس کئی و غیر دا اسبابو انو آغا نرا مدد کیږي ناغاوړی نا او نغوینی اوپدی مسائل صورت کې دلال پېش کوي عقلیا چرې انسان عقل منی عقل سلیم د انسان هغه تزیه او هغه منی باور کوي پاره باندي د انسان عقل غ مننی الله را مدد کېږي الله د را مد کې د قابللی چې کمیت معلووس دی په د یاد کې الله منږته بایدان د دی خبرې کوي چې پغبره په یو امت عمت کې لږلی چې دغ نه مخکې نور ونه او انبیاء بیاالې مسله ماغی متونو ته رالیږلی خدخالت من قبل آممون خو کار بستا صی خپلو متا کار بستاو متا دائی لتطلو علیهم اللذی او حینای لیک لی خلکو چه خلکو آغا خبره چې ما حکم پیغمبر تا تا کره ری ما حکم کره ری وحیمی کره را آپا خلکو اولو لی نو واحده کمی خبری شویوا قران کې د بیان منځ تکي کله وی او تلما او فیا الیک من ربک قلو لا آ کتاب جو حکم کولی شتا تا اوللا ا غمسل د توحید چې دغه بیان شوي د تا پیغمبر کله وی وکذا الیک او حینا روحم من امرنا پیغمبراتا ما حکم کړي دې د خپل روحا روح قران نو تعبیر پر وسره کوي څنګه چې دې بدن د پارا د جسم کې د نشونما او د جسم کې چې کوم سيزونه او د أغین د انسان د بدن نشونما کوي ندرو ده پارا د نشنو ما ضرورت ده آغا سیز نکیگی چه کم سیز ده برنا رازی برنا ده اللہ حکمون رازی برنا ده اللہ کتاب رازی برنا ده اللہ قوانین رازی نددید پارا ما تاتا حکم کرے لی تطلو علیهم اللذی اوحینا الائک تلولا پده خلق و زکا کې دې خلکو انکار کړي له برحمان زما په یو والي باندې په بلنده مېربان بادشاه آ خبر زده مېربان بادشاه سوا قولو ربي لا اله الا هو خبر زده واه پیغمبر زده الله زما رب دې لا اله الا هو نشر بل حاجت پر کوو لشتری بل لا اضافید نو نقصان مگر دا الله دی علي توکل تو ویلي متا خاص په نمازان سپورلې دی او خاص ته زيد واپس کې زو دي مقصد دا چې پیغمبر اعظم علي ګلي یو متا استاد ماکه چې سوراو متونه ما د علی ګریو دا یو متونو د پاره ما خپل خپل پیغمبر را لې ګره اوه مکلف را ګرځول یو د را لې کولو مقصد مت بیان کو چې ته ما را لې ګلې ته به زما کتاب مخلوق ته بیانې ځکه خلق انکار زما په بلنی باندې کړي ره اواګه مسळा اغه تو صداحتن ذکر کړه چقول هو ربي لا اله الا الله عليه توکل تو ویله متاب خبر ختمه منته لا عمل د پیغمبرو خو دا منته د پیغمبر هغه بیان خو دا چې پیغمبر الله د سم مقصد د په نړۍ ته را لې غلېو پیغمبر چې دنیا کې کمالات اختیار کړوا د دې امت لپاره لوغلا دې منته خو دا پک کمالات چې پیغمبر تلو د دا پیغمبن نرسو صحابه پا کمالار تریو آغالار دا کامیابایو آغیت تک پکار دیتل پکار دی نو دی صورت کی آغا حاصل دا دی رخ لی چیزا ارامدد کی دلو قابل زکیم چدا دلائل زماری دلائل شمیرا یو دلیل دا دی قسم دی خالق دار سزیم پیدا کوروالعظیم او ګور لاوي پیدا کړي می دې مخلوق څنګه پیداش می کړي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الاوي ما اسماونه پر تکرری بیسونو دا پیدا کړی دی دا مزل او درول دی وګورستن نشتا برجې نشتا دیوال نشتا چې دریا دان از سړې جوړې داګه بندو بس نو بندوبس کړي زه دیوال د برجې د پیلر چرابه نه زلزله کې پریږوځي او د ټول زلزلې راځي دا چټ نه پریږوځي چټ پریږوځي چته نوو پريوزي ديوونه زالشي اوازيان زريشي خو اسمان نو پريوزي ونزريږي داوال پريوزي چې د الله حکم دي ته وشي از السما ان شققت واعنت لربها وحقت کلا چاسمان وشليږي ځکه اسمان بشليږي چې الله او ته حکم کوي چې وشليګه السماء منفطر بي اسمان بهلیک دونکې شې دونکې په حکم د الله ها مختلفه قلوې و ذات البروجې قلوې و سماه دا مختلف حالتونه و اسمان باندې دাজি غوس مکمل ولال له حکم پدې لږ د ودرېګه دویم په اسمان کې دا اسمان د پاسا یو بل سیز دی چاغه د ټول اهم سم مس سوال لار الله په تخ باندې برابر دی استوای کړي دا څنګه برابر دی تخ دا الله برداشت نه بل دی کی نشته الله هو هو ماکم تاسو صداده کم ځای کی مخلوق دی اغه دی کی الله دی مخلوق بنی الله وای الله په هر ذکره پس بار د قدرت سره ان ذا الله قدرت رسې انسان وېغ د زمکه دلې شته انسان دریابو نو وېغ ته اکلاش مړشي الله ارزې موجود دي قدرت دا غره شي مقصد دا ده علم دا غره شي کی و و يحيط ولا يحيطون بشيء من علم مخلوقې خاطر نشي کوی ما ولسو پوي ششمې واچې نظر کار کې ټوټوسکوپ کار کې ها دارنگی چه سو پوری اغا آدی دی اغا پوری کار کهی در علاوه د انسان رسائی اغا سیست تبیانی کهی او دالله رسائی اصده کهی تریم دا و سخرا شمسا والقمر کار که لگه گولی دی نور اسپاگمهی نور تو گو رسپاگمهی تا اسمان تایب اسمان نده دا او اسمان نده دی. سورت الملک راضی سوال کذ خلق الذی خلق سماواتن طباقا خیر چول و لا ذاته چ پیدا کړی دی واسماونه طبقه فطبکه یو اسمان دی نو بیا بل اسمان دی نو بیا بل اسمان دی یو اسمان او بل اسمان مرز کې دوه فاصله دی لکه څنګه چې د اسمان او د مکه منظره فاصله ده سره مخلوق ولید الله ذباقات طبقه په طبقي سبع ترائق او طبقي ولاره دا در اسمانونه او ګوره په دې ټولو اسمانونو په فضا باندې د الله مخلوق ولاله فرشتي فرشتي ولاله دور کولاوزې نشته بوخاری کې حدیث راځي چې انسان په کې د سلوړ ګوتیږي سلوړ ګوتی ټول باندې چارچا پیدا فرشتي ها حواللارش از نه چار پیدا ار دلاندې کلوې فوقلار ټول فرشتي ولالي دي او په حمد او سنا کې مشغول دي د ونرستوس په مې د قمر نورګور څنګه خسته ډیوټی کوي چرته نور قضایی کوي ها نا قضایی نه کوي سال په خپل ټیم باندې چې کم حکومت اوشي نو په ټیم راخی دي هغه ټیم باندې کله وګډیږي ټیم کل لندیږي ټیم دا په حکم درل یوذل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته پوځ ابوذر نو کو رضی الله انونه ابوذر ته پوئگی نور چرته دي او الله عالم الله خو پوئگی ماته پته نشته نبی عليه السلام او توي ابو ذر دا چې کله خپل مقام ختم کی عزت الله کمزه خود لري هغه مقام ته اورسيږي نور الله ته فسجيده شي چې الله ته فسجيده شي نو الله ته حکم کې بیا را سنځي بیا شروعوږه خپل مقام بانے. نو دا په حکم د الله باندې دارا خي جو پریوږي شکل اجازه خپل پروګرام خپل پلاو ختم کی انتها ته ورسی راغنه پس الله سبحانه سجده نور پریوږي او چې سجده باندې نو نداء الله حکم تو شي شپیا هدا راغله شم لکه نور ختمېدن نه لکه دا ودلته کې نور دې پا امریکا یوروپی بعض ملکونو که شپا دا گست دشپیر دولوز یو بجده اتا تیاری دی نور روان دی اغا طرف تا پا منگ بشپای بیا پاغی غیبانی سوی غزوی خوچه کلا پریوزی حکم دالا کیگی بیا پیدار نو نور آسپاگمه دالا دا حکمونو تابیدار دی سپاگمه تا اگورا نور آسپاگمه که سفر کنشتا نور که صرف رنائی دا تپش ګرمائش پکې نشتا او په نور کې رڼا یوم نشتا ګرمائش همشتا نشتا کېستا سومنا ګرمائش ته پدې جيمي ګم سره کې نستې ودن شل خدا ډېر کېنا لبيته باندې نزله زو کام راځي بدن ګرم شي ګرمائش تا دارنګي الله وی ګورا اسماونه میودرولې بغیر ستونو هرڅه وګورا هغه ته ابي او نوړه spoke my وګړه غمي تعبيري کل یجری لیاجل مسما هر یو روان دی هر نهټه مقدر خپل ته دنیا کې په جمیو پوره کی خپل مقام ته روان دی په جمی کې یو زره راخې دی او پوره کې د کمزینا د بل زینا په جمی په یو زره پر او پوره په بل زره پر یو رف्तार کې فرقون دی وختونو کې فرقون دی و دبیر الامر یو دبیر دب الامر آئیو فسیل آتی لالکم بلقائی ربکم تو قنون جو دریجی منتظر بیان کا برعو گرالاوئی فیزا زمادہ پا اسماننوکے نورا استوریو سپوک مئی اللہوئی زمادی بلدے کے اس صورت نحل کے اور سارا تفصیل کے آلتا اس نجوم سے کر کے وَنُّ نُّ جُومُ مُّ سَخَرَاتٌ نُّ رَوَسْبَوْمَ په تَابِي شِوِیدِي بَا دویم دلیل آغا صفلی ریخ که تا بیانو کو چه دی صفتونو مالک زیم نمارا مدد کا بېره کتم زه امکانه نو ښکته شروع کوم او هو الذی مذ الارض وجعل فیها رواسیا و انهار و من كل سمرا دی جعل فی حسنی جعل فی زوج نسنی یغشی الليل النار ماشاءالله ساجبد لال پیشکې من تا نظر ذکر کې لغون دی برو ګورا دا چت د دا چا د د چت کوې دا پروګراام د ګرمی او درونا دا چاپې دا کړیري ځایره ک خبره کا ن کوې نوقطتا ته چې په دیزمکه روانې ګورې ونی د دازمکه دا چاغړلی ده جاال یا رواس یا او په دیزمکه کې دله دادنګ د غونه چاپې دا, چا دا کړیري رواسیه وانا آرا پا دیزمکا کدا کسما کسم ولی دلچاروانی کری ری دا عباسین دے دا لاندیز دا دا تربیلی سین دے دا اسٹیپا ری نیر دے بارال یخی و گرمی با گورا وانا آرا روانی کری ولو لرا او دا والی چنینو خلق بدا فسننو کری بیا بچ باشیم روڑا و پیرا پهار او سیز د رابولزت کې او دا مو سوچ کی دی چې دا نر د کم ج نه راځې د سبب وي که نه دا راې د کم دی نه نه را د غو نه غونو د پاستهسهشي واړ واړ وول کږي هغ نه بجوړيږي او بونه بیا مختلف سیزونه او د هغ پروګرام حکومت کري په نروونوې ما او تاته او بي او د هغ نه بیا پیدا حاصله وې بټي دا پې سراب کېږي او هغفې مض حاصلېږي که کاروبار کې نو هم په دی چې زونبان دی چې دا په کاروبار د س نه وکې ضمیدار انسان پهخوراک کې هم دتی چېزو پهوجبان دی نو الله دا د لال منطخې مد د لره وجهالفی یا رواستې یا او انه روانې کي الله و ما تاسولووللی بیا ومنکل سرادي جاالفی حسنین دار قسم میں پیدا کری الله پا دیکی جوڑے دعا میوے کیوں گو را جوڑا جوڑا دا امرو تم خیال کرے باز سریعی او باز سپینی منس کے سروعی تخلقہ حمیلان دیر کئی مالتا او سنن سبا موسم دے گو را باز مالتا ہی منس کے سپینی دے باز مالس کے دا جوړه جوړه ار یو شیزله الله خپل خپل رنگ ور کړې ار یو شیزله الله خپل پل یو خوند ور کړې رنگونو تو ګورا رسلکه سورته نحل کې راځي الوان قسمه قسم میو دی او داګه قسمه قسم رنگونه دي ګورا متشابهین وغیر متشابه اور ان کې یو شاندی خوان که بلشان دی اولا ماله یو چونی یو دو تا خون دی داغا رکلا مارده او مالتای خوانی خوستا بوی گاو بوی دو پارا گیده ماله دا بیا مالتاو جده نارنگ دی نظر په دوکه شد او گورا نارنگا مالتا سلطرا میتا چشنه ای کله کله کلا کلا با که سرمشی او دا خدا سی سزونه دی رنگ در طوله یو شانده که نده بلکه نارنگ طولو که خستا او غطه ایگه نا نارنگ دیر خستای غطه خون چه ده او یو چانده ده د بدن کې لکه دا کُلینو غوندې زهر پیدا کوي زهر زهريله شي رې اندې تیز دي تل شعار کې واضح لګاغو خوري هغه اصل خالي نه دی هغه نه ډېرې فائدېږي هم ډېرې فائدې سوزونې کوي ها نورنګي ګورا مالته وګوره څورا هواګا دا دارنګي هدا مالته سده یو بل سيده کینو کینو کینو نو اغا دا ماته گوندی خوک نده نارن دا کینو گوندی خوک نده دا دیر سنو دی مختلف و ادارم گوندی او خوکوال مزو گورا سورت یا نام که راجی کلو فره من اسمرهی دا میو دا غینا ازا اسمره من سمرهی ازا اسمره چې میوهونی سی وینعیهی او میوه گور پخکی کچه مې یو باندې خوري دیو دې ناز زموږ د علماو احاديث او کمرازي نبی عليه السلام منه کړی دا غ باغونو نه دا, دا فسنونو چې کچه ځخرسنه اوبو نه خرڅې کوم فصل چې دا نه په خشمه نه چې خرڅ ک حرامي خرڅو ګټه حرامه کوم باغ دې دا اگه می وخوه گشوه نده باغی خرس که حرام نه حرام نه دا خرس اوله رام نه الفاظ دا حدیث رازی حتی یب یزده علب فصل خرسیگی چه اگه فصل دانا سپینش دو دا جوارو دانا سپینشی و پخشی علب خرسیگی دارنگی دا خطکو دا دوانو باغ به با اعلی خرسیږي چای کې خوګواله پیدا شي زممالته حداوینګي د دا سیوانو دامردو باغونه به اعلی خرسیږي چای کې او خوګواله او سروواله پیدا شي مالته کې مالته کې چې سو پوری شنوواله دا هرڅ منره خرسیږي باندې موږ یو تاجر ته وي ويده هورې راګرانو شو غوغه له کومو سودا کی ما سو ما اوتایو می دا خو آرام دي اگر ما سو تیر خیل دا باو سکو می بس ما که و دا خو چو مانگ دی وقتی وانو بیا خوز نوڑ خلق صودا گانه که می او دی کی که نا ولي آرام که. و دا خوز مانگ پا دی گل کیلو یا پچه اونی سی ولي ولي که نا بیا سوک پلی دی. سکالا باغز جلشی و پوک شنو می مالا. تو سکالی غالبا نوگس دی وقتی واغز سو ستا یې مه لورې را پیداړه مې زمامونه د قران او سنتو مانه په پیدا کې د دنیا د احوال پرې وست د خطرکو او د اندوانو باغونه خرسيږي کنه کی کی په روزه را روانو باغونه بغیر نه مخ کې دا باغ غسل غواړي مې کچري ووغي ولی ولی ها لو بمب کې پیدا شي او باغونه خرسيږي دا قطن حرام ني منه کړې پیغمبر خدا سي نه وله نه منه کړې ځازکمنه کړې پیغمبر چې دا سبب د جگلې جوړي جگله دا سره دغه اندواني یو لাক روپیه باندې ما ګوجره به خرڅ کړي او کچري نه وله دا اوس هغه اندواني سبا غټي شي مسک سپینو وغوړي مسک خراب شي ګلې بوشي افط پیراشي هغه باغ مالک بوي شي بای مالا پیسې راکړه ابو سشي پیسې درکم ما دغه باغ پلا سره نه غه با خراب و ختی دا با توغه مقداتو وجهه کړه نه کړه یو بل تبا پګریوان کلاصه چي نو چې پیغمبر په کوئی چې سبا ګریوان کلاصه یو بل تا چوي اغه سیز ناره وله هو پوخ شو فصل برابر شو بای دا مالته او خړو وګورا خوندې خده بهسا کا دا سیز دې په بوټو کې دا, دا باغ دې خټکين ځوانو ګوره کټکا سدای زما ذا سپینئی استاندا دی ہو غوری من منیاو کی ہو گا لے ها دارنگے برابر عرص شداغه پ معیار خو جی باغوالی بیک پک کے تاوان کی کے پک گٹ کے شره ہوئی دی ددس از دی ہوم پیغمبر دامن ته ویری چابانے سے یوشیل خرسک اپائی کے دالاد طرف را پاغ عذاب را ہے گلے پہ وشوا رالا بارهال خصوص مسلدا دا تاوغل ص فلا صلانل فلا صلانل اچھا چا غسی زغسته نو مالک تا پیغمبر رفاع کوئی اختیار دے مالک د خامخه هغه ته مافیو دي دا رب یاد زمه کې چې کوم مالک دی هغه د خامخه هغه سن کې د بغته سوږی مافیو ارسی دغه باغ په را پوخفس کړو شرط سيو او اغله په کار دادي دی چې د دې دي معفيو کی دغه قضاده د صد او او دافت په راغله ام د سیستا د پیغمبر پاک خير د صد اهسانو کا الله بتا سره انسان کی الله بتا د بل غالی پر فسلو نور فسلو د زما کتابه خير الله واچې خو دشتک یو د پری پری ویو وی فائدہ راشل ده کدی کتا کړي او کتاوان کړي مال راکه نو جګر جوړيږي بابا کله وته ګیره نشي کله ته په پوه باندې یو ګورا کارته که هو بای مالو پورا پیسې راکه بل د آواز خلکدار سے کای خبر بن خالالا چې ذمہ داری 100 سای ورکی سو کوته بیا نوې سو کوته سای وې ها درس راکنه ویلا کدا شې زما په یو لاکھ علکه خدای پینځذر پکې سايوال وي که نه وي د پینځذر پکې وال کما دا سيز پري خو دوه پیسې لاره که سيز مواغسته ده نو پینځه کم لاغبدرو کو د پینځه پکې دای نور او هغه